Hristos a înălțat. Trebuie să-i spui și iubit frate. Praznicul înălțării Domnului face parte din cele 12 prazniști împărătești care culnează anul Bisericesc. Și este unul din marile prazniști ale Mântuitorului, mai ales prin faptul că în ziua aceasta, 40 de zi după Paște, Hristos Domnul s-a înălțat la și s-a așezat pe Tronul Slavii de-a dreapta Tatălui. Așa încât praznicul de astăzi are foarte mare însemnătate pentru cei care cred că tării în Hristos, pentru ori tot și cei adevărați, pentru cei care vor și ei să se și să fie acolo înaintea tronului Preașfintei Crăinii. Taana este atât de mare încât nici nu pot să o explise, dar noi credem să mărturisim în Dumnezeu în trei persoane și așteptăm învierea munților și viața ce va să fie. Dar pentru ca să ajungem și să dobândim această așteptare, ne trebuie și -o nouă grijă, ne trebuie și -o nouă pregătire, încă din trup, cu sufletul, să ne înălțăm către Hristos. Și asta este, poate, tot mai mezu și de astăzi, pe care îl vom explica mai la urmă. Deci, Păiaznicul Înălțării Domnului are loc la 40 de zile după Sfintele Paz, după Sfânta Învierii. Că așa a rânduit Bunul nostru Mântuitor ca din 2 zile din tâi de Paști, când am înveiat din morți, s-a întemeiat un nou sărbătoare, un nou Paști sau un nou zi de sabat, în nou de sâmbătă evreiască Duminica Învierii. Și a rânduit ca să stea 40 de zile să se arate la mai mult din săi începând cu Maica Domnului, cu Sfânta Maria Magdalena, cu Sfinții Apostoli, cu azi mulți s au arătat și le-a arătat mâinile și coasta asta și cu șoarele spade, și spate de pui și de sudiță și i-a învățat și a dat ultimele sfaturi și ultimele cuvinte. Iar la 40 de zile așa a înduit a Sfânta Trăimii ca Mântuitorul să se înalță la cer cu tot cu trup. Aici e un lucru foarte important. Hristos a venit fără trup și a luat trup din femeie, din prea Sfânta Marie, trup de om afară de pe traf. dar la înălțare s-a înălțat cu tot cu trupul luat din Maica Domnului. Care este valoarea sau importanța a acestei ciunduieli dumnezeiești? Că și trupul acesta trebuie păsit curat Că modelul ce este al trupului omenesc este înaintea Tatălui Celes, în însuși trupul mântuitorului lui Hristos. Trupul nostru își are acolo modelul adevărat al trupului, și cum Hristos a păzut trupul Său curat, va l-aș da la Fatimă că Hristos nu a pătimit ca Dumnezeu, ci cu trup omenesc, ca om nu mai a pătimit, dar pentru mântuirea lumii. De aceea trupurile noastre sunt surori, cu trupul Mântuitorului, care este înaintea tronului preasfinței trăimii. Și de aceea suntem datori ca acest trup să-L păzim curat. De aceea îl punem la post și la metanii, și la rugăciune și ne de la toate neputințele, și de la cele trupești, de la cele și îl înfrâneam și de la băuturi, unii ori, unii ori îi dăm și mâncare puțină sau câte două, trei zile de post, alții ori îl stăpânim de la instinctele, cele pământești, animale și din trup, alții ori tare, și tare de ce? Că și acest trup trebuie să stea înaintea lui Hristos, nu numai sufletul nostru, la judecata de acoli, tot vom învia și trupurile noastre vor sta înaintea tronului preasfinței trăim, înaintea dreptului judecător. Și ne va judeca și pentru trup, nu numai pentru suflet. Că Dumnezeu Mântuitor a avut trup, mânca, s-o flămânzea, înseta, spunea că mi e mici Și toate acestea care au un dublu înțeles, și unul mistic și unul direct, așa cum îl auziți. De aceea, să știm și aceasta, că după 40 de zile, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, Mântuitorul s-a arătat tuturor ucenicilor săi, celor 11, că și Iud era de spânzurat pe creangă copac, și era luat deja de diavol în adâncul adâncului iadului, că un apostol l-a vândut. Și după ce i-a i-a îndemnat, i-a dat poruncă să meargă în toată lumea, să vestească cuvântul Evangheliei la toată zidirea și ceea ce va crede și se va boteza, se va mântui. Iar cel ce nu va crede și nu se va boteza, nu se va mântui. A asta la voie omului. Că dacă era obligat direct, ar fi obligat Dumnezeu pe om, coița omului, nu mai erau alținești. Și alte liste și alte țări, nu, nici nu vor să crează, nici nu au auzut măcar de Hristos. Deci, i am îndemnat să vestească Cuvântul să mărturisească preasfântul al trăimii și să boteze numele preasfinției trăimii. Și zice, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. A boteza nu înseamnă numai în momentul botezului, ci a trăit după botez. cum ai făgătut. Iar cel ce nu va crede și nu se va boteza, spune mai departe, se va osândi. Deci este totul la libertatea omului. De aceea avem astăzi 3 miliarde și jumătate de oameni păgâni, care nu cred în Hristos, inclusiv evreii, inclusiv Mahomedanii și aproape toate țările Asiei. Nu cred în Hristos! Cred în Orfii, dar nu un în Hristos, încă în Hristos și în viață. Așa încât după aceea așa se porumpă, și ea a dat această poruncă, i-a scos afară în Betania. Ierusalimul, noi am fost pe acolo cândva, Ierusalimul este pe o coastă, așa de munte, cum a am cam către Apus. Și cel mai înaltă înălțime de acolo este muntele Golgota. Și nu departe de acolo la 500 de metri, dacă mai merge așa, este muntele de Siodului, în partea de către Apus, cum arăt cu mâna. Iar în partea de răsărit, cum e altarul acum, acolo este Valea Gethsemani și se urcă în Măzică, cum cobor în Vale, unde Mântuitorul se ruga, în, acolo între măslin, În Valea aceea se urcă în munte de cum ar de altarul nostru, la 2-3 km. Se urcă munte de din sus, din alte Munții de măslinilor. Are 800 de metri înălțime și Iisus de aduc pe un loc, merge așa în ca să ajungi pe vârful Lui, e așa că și pe acolo pe sus sunt mănăstiri, sunt sate, sunt creștini, sunt și acolo, pe acolo care vezi. Ei bine, acolo pe vârful muntelui i-a dus pe ucenici, pe platoul muntelui măsul, e un platou lung, la, nu e așa de ascult, cum se crede, și acolo i-a urcat pe ucenișii săi și pe când îi binecuvânta, să luați aminte, pe când Domnul îi binecuvânta și Hristos binecuvântează cu mâinile amândouă, Așa cum vedeți în licoană și și Episcopii, de aceea Episcopii sunt chipul lui Hristos. Ei binecuvântează pe oamenii în mâini, așa Hristos, iar preoții numai cu mâna dreaptă, iar nu numai prin Sfânt atuce să bine Se zice, pe când se ruga să-i binecuvânta, s-a la cer. Deci când s-a născut Hristos sau s-a dispărțit de pământ de oameni, pocărându-ne sau binecuvântându-ne, pe când ne binecuvânta, să știți înseamnă aceasta? Că Dumnezeu iubește lumea, că Dumnezeu iubește și pe păcătoși. că Dumnezeu nu Mântuitor, nici Iuda n-a fost salvat spânzurat, dar dacă Sâmbă și-a ales drumul acesta, vezi, la libertatea omului, nici prea Sfântă a nu insiste. Te lasă libe. îți spune, aici e Raiul, aici e Iadul, aici e Dumnezeu dincolo demonul. aici e Biserica dincolo-i Cârciuma, aici e Mântuirea dincolo-i Osândire, aici e frate. Atâta de mult libertate ne-a dat Dumnezeu, încât putem să hotărâm să asumăm un hotar. Fac cu tare sau fac cu tare, mă duc acolo sau mă duc dincolo. De așa tot ce face omul, ori unii merg, ori unii se întoarce, orice face, orice nu face, el răspunde personal. Și pentru tot e Dumnezeu ca omul să nu greșească, i-a dat și i-a dat și în minte, i-a luminat cu Baia Sfântului Boteș, și i-a dat păstori, preoți și episcop. Când nu știi, ai duhovnic. Când nu știi care e bun dintre două, ai vrea cu tare sau cu tare, ne la arbitru care este Hristos pe rugăciune și la preotul tău duhovnic sau preotul satului și întreabă, ce îți va spune? Nu, fă cu tare, nu putare. cu tare. Și așa se va mă spune el, că Dumnezeu grăiește pe el, chiar dacă preotul e mai așa. Nu contează, harul nu creează. Credeți și ne vom De aceea Hristos s-a dispărțit de lume, binecuvântându-ne, ea nu blestemându-ne. Deci El ne iubesc în continuare, ne binecuvântează în continuare și să înțelegem taina aceasta a înălțării, că Hristos s-a înălțat cu tot cu trup, deci cu trupul omenesc, luat din Feșoara Maria, deci cu trupul nostru personal și s-a înălțat și s-a așadat de-a dreapta Tatălui. Sfinții Părinți spune că a a zi, cum ar fi când ceruți sunt zile și nopți, dar cum la noi a noi la Noia zecea zi, El s-a așezat de-a Tatălui și a zăbobit, cum se spune la noi azi cu oră, cam câte o zi, la fiecare țeată îngerează. Sunt nou ucete sau ceruri de Îngeri, nouă cete sau corul sau ceruri de Îngeri, care înconjoară slava preasfinției trăimbi. Și la fiecare țeată, Hristos poposea și îi sfințea și bine binecuvânta și îngerile îl întâlpinau cu trâmbite și cu glas de trâmbită. De așa ei cânte și sau Domnul într-un domnul Domnul în glas de trângere. Sau în nasul de la cerul că se tot pământul să fie ta. Că Dumnezeu, când se nască la șez, nu înseamnă că ne-a părăsit. Din contră. Dumnezeu nu este cu noi, noi simțim. Când ne rugăm, noi suntem în inima ta. Când te apropii de preoți și spui păgate, noi suntem în inima ta. Când te apropii cu buzele, tale, te murâm de. de cu spunturi potiri, să primești Sfintele Taine cu smerenie și cu lacrimă, nu știm simți că este în inima în buzele tale. Deci Hristos nu ne-a părăsit. Nu trebuie să gândim, ca oamenii cât kilometri de aici s-au dus de dincolo până dincolo, nu! Hristos este prezent pentru tine nea și în iad este prezent. Pe Hristos. Dar pentru pe cei care s au ales iadul și păcatul și în nefăcăința merită pedeapsa, Domnul nu-i scoate de acolo, doar biserica prin Sfintele ei sunt pe cei care sunt mai puțin păcători, iar pe atei, apostati pe cei ce s-au senușit pe cei care au murit în cele mai mari păcate și toată viața au râs de biserică și de cele Sfinte și n-au venit la Dumnezeu, a nu-i spate în nimeni. Deci Hristos a înălutat cu ne și a zăbovit la Sfintei care ceată din înder timp de câte o zi, cum s-ar spune. Și toți îl întâlpinau și cântau din trâmbiță, cum spune Psalmitul cu Sfântului sau Domnul între strigare. A cărei strigare? Strigare îngerilor străgarea serafimilor, străgarea hiruvimilor, străgarea puteilor cerești. Și unii îl întrebau, dar de ce este haina ta roșie? Hristos a născut la cer cu rândurile din mâini și din picioare și din coastă? Deci Hristos a născut la cer De deci ce? Ca și ungirii să înțeleagă taina mântuirii și taina iubirii lui Hristos. Nu ca o demonstrație, ci ca un semn al Dumnezei este iubire. Ești deci Hristos l-a judecată va veni cu același lucru luat din Fecioara Maria, cu rănile în mâini și în picioare. Iar dacă noi nu ne-am păcălit și o ne toate păcatele așa cum vedeți, cei mai mulți din oameni acum, ne va judeca nu numai Hristos, ci și însuși rănile mâinilor sale, și al coșului sale, și al picioarelor sale, și spini care încă se vor cunoaște pe Flugea Mântuitorului, îi va judeca pe oameni. Nu mai văzut răfinit? nu mai văzut ce a murit pentru tine. Nu mai văzut că am viat de mort, nu mai simțit că sunt lângă tine, în inima ta, în casa ta, deși nu mai ai De deși nu ai venit înspre deși n-ai urmat poruncile mele, ce n-ai știți și n-ai urmat Evanghelia mea. Asta e judecata. Deși trupul lui Hristos va veni la judecata de apoi cu ramile care le-a primit pentru patima cea de bună voi, pentru mântuirea lumii, și nu mai privind trupul rodului cel însângerat pentru noi, ne vom da seama că noi n-am dat nimic. N-am însângerat nimic. Nu ne-am smerit deloc. N-am răbdat pe frații de pe vecinul pentru o mică vorbă. Hai la judecată, hai la bătaie, hai să ne mai urim până la moarte, să nu ne mai împăcăm. Dacă murim așa, nu avem parte. Că unii nu-i Hristos, sau unii nu-i cele bune, nu-i nici înviere, nu-i nici învierii. Iubit frate, deci Domnul s-a de-a dreapta Tatălui în a zecea zi, de așa este Duminica Mare după 10 zile de la națarea Domnului. Nu vedeți? Joia Mare se plină 40 de zile, iar 50 de zile ziua 50 de, zile, de la ambiere pe 50 de zile, atunci Duhul Sfânt se pogoară pe pământ. Taină Mare a plinit Hristos astăzi, deci de nevoie este să mă înalț eu la nu mă voi înalța eu la cer, Duhul Sfânt Mângâitorul nu va veni la voi. Iar Ioan l-o spune, de voi la cer, pe toți îi voi trage la mine. Cum îi trage Hristos pe oameni la El? Îi Tra trage la El prin rugăciune, prin împrinerea faptelor bune, prin pocăință, prin smerenie, prin credință. Noi, nu ne trage din ia, din întuneric, din robia faptelor, ne trage la lumină, prin Sfânta Spovedanii, prin toate faptele bune. Deci toate faptele bune ne înalță spre Hristos și El ce s-a națat. Toate faptele răune ne-a ne aruncă în adânc, în groapa iadului, unde să cel cumplit diavolul. De aceea luați aminte, este foarte important ce i am spus. Hristos a nălțat la cer în văzul unilor sau oamenilor și s-a așezat de-a dreapta tatălui, cu trupul cel însungerat și așteaptă până la judecata de-apoi pocăința noastră, a mamilor, a tatelor, a fetelor, a tinerilor, a călugrilor, a cunjurilor, a tuturor. care vor păze trupurile lor curate și mintea lor de păcate, care vor iubi Biserica, care vor iubi cel sărat, care vor face fapte buni, început cu sfânta rugăciune care este cea din întâi și care trebuie neîncetat să se lucreze în mintea pe inima noastră, deci care va alege calea pocăinței, a smereniei, a iertării, a împărcării, a rugăciunii, a la moarte, a milostenii și a tuturor faptelor bune, aceia vor avea parte de Hristos în viață și vor fi așadar neapta lui Hristos la judecata de acolo. Iar care va bani, banii, gestfrâul, cârciumile, răutățile, păcatele, ce nu sunt nici fie a invierii, nici fie a învățării Domnului, nu sunt fiii părinții ceresc. Numai dacă sunt păcălii cu până la moarte. nu o primești până în ultima clipă, numai să ne Ia să-i vizcat. Cristos a născut la cer ca să ne nască și pe noi, în la tronului, ca să Hristos a născut cu totul, ca să ne păzim noi trupurile curate, nu spurcate de păcate. De aceea ne-i Biserica. păziți vă de păcate, așa undeva i văd spune, fugiți de sprânare. De ce? Că păcatul care se face în trup. Și spui că trupul și mintea și și nu mai pot vedea trupul cel în al lui Hristos. Nu mai pot. Să nu se aude eu decât în cât, Pentru că timpurile s-au scurtat, semnurile sfârșitului sunt foarte văzute și oamenii s-au străcat mulți și s-au tot depărtat De biserică, la cele afaceri, la cele târguri, la, să vadă, sau audă, la cele filme, la cele dificultăți de eticologie. Iată Hristos ne cheamă direct la cer. Cele omenești ne trag orizontal și cele cerești ne trag direct prin sus. Hristos a venit din cer, și acum s-a la cer. Și noi, când plecăm din trupul, -tru -tru -tru, tot direct la cer merge. Nu mergem prin alte orașe, prin America, prin de nu și eu. Direct la cer. Deci noi ce în linia verticală, legătură directă cu cerul, legătură directă cu Hristos Mântuitorul, care a murit și a înviat pentru noi, să ne păzăm sufletele curate și trupurile curate și să facem cât mai multe de fapte de bune, viți frati și viț, părinți, toate faptele bune sunt trepte care formează scara sau urcușul Cel Ceresc. Cu cât ai mai multe fapte bune, cu cât ne rugăm mai mult, cu cât iertăm pe tot, cu cât ne smerim mai mult, cu cât facem tot ce putem din faptele noastre bune, Sfânta sunt sunt Împărtășanie, milosteni, Împărcarea, toate sunt trepte ale înățării lui Hristos. Și aceste trepte minunată la Hristos în viață la Hristos și ce s-a așezat de-a dreapta ta. Iată foarte pe scurt importanța pragnicului de astăzi. Hristos se înalță, dar nu ne lasă singuri. Nu ne lasă lăsat pe pământ, așa, eh, este oameni pe pământ, lasă-ți așa acolo, să se moare, să se chinuiască întâi. Nu! Hristos este și acum cu noi, prin ce? Prin cele șapte sfinte taine sau prin biserică. Tomaici a să septanții. El nu au legătură cu Hristos, nici nu spune Hristos ce a îi spune Domnul Iisus, Nu fel de Domnul Ionescu, dacă vezi. Așa, și Domnul Iisus. Eu. Da, da, noi suntem cu Iisus, dar și din Iisus e frateul. Nu-i Dumnezeu și și al pământului? Ei nu cred într-un Dumnezeu înviat și înălzat la Nu cred într-un aricare, profesor, un aricare Iisus. Luați aminte! Și ei de ce îi scot din biserică? Că pe ei îi scoate deavolul din biserică. Că nu pot radda crucea pe Maica Domnului, Sfințile Taine, Sfânta Împărtășare, și ard arde, când intră în biserică, parcă arde! N-ați observat, poate, da. Când se văd, dar sectanți de sectan, trec în o biserică, parcă un demon e cine? Ei sunt demonizați, fratele. Nu vine că sunt oameni normali. E păcat să gândiți așa. Ei sunt demonizați, toate sectele. Cură, țâpa, leargă, se duc, pun mâna pe dolar cu dolari, hații câștigăm noi lumea asta. Să fac treaba asta, vedeți? Peste tot, Când banii aceștia care sunt banii demonului, ei fac casa de adunare, că îi îndeamnă satana. Să distrug ortodoxia. Să distrugă spânta Cruce, să distrugă icoanele și credința aceea adevărată de două de ani. Nu vor putea, dar vor face multe și mari. De ce spune la Matei foarte frumos că în vremea de Perun vor ieșe mult Hristos micinoși și proroși micinoși. Așa sunt. Și ei nu pot radda biserica. Deci ei nici nu intră în biserică, că ia de de satan. Ei dacă n-au preot, n-au cruci. unde nu-i cruce, acolo să știți că intră Unde nu-i mai Domnul, unde nu-i Sfântăle Icoane, acolo intră demonul. Unii este alcoolist și desfriu și fără de lege, și urgini televizoare și toate urgini aceste pămânești, acolo e întotdeauna. De așa e atâția tineri și tineri să sărașe, bornavi, chiar unii demonizați. Nu pentru ei poate, pentru păgatile părinților și a neamului lor. Sunt vremuri complete, luați aminte! Mm -hmm. Mai este puțin și trebuie să ne înălțăm la judecata aceea mare în care va fi învăzute. Hristos a lăsat, pe înderi, pe toți a înnoit, cerurile le au împlut de slavă, Șade de-a dreapta Tatălui, dar nu ne lăsa sărmași. Ne-a dat biserica, ne-a dat și episcop, nu sunt el Ne-a dat Sfânta Evanghelie, ne-a ne lăsat Sfânta Cruci, sunt acuși și ne-a lăsat un nou Hristos. S-a la cer, dar Cruce ne-a lăsat un nou și unii Cruce Hristos. Aici e taina mare care nu știți. este cea mai importantă din semnele care ne-a lăsat nouul Dumnezeu. Mai mult decât tatăl de icoanele. Sunt acuși. Cruce. Crucea sfințesc icoana, nu icoana pe Cruce. Să deci ei sunt dragi și nu se mai sfințești. Ea sunt icoanele, prin cruce, sfințe sfințele cu crucea la piept și făcând cruce, mergem la drum și în sănătoși, ne dăm sănătoși, ni scapă domnul de accidente, din gurile păgâinilor și așa. Mai departe, ești deci ne arătat nou și Evanghelia Hristos, și Sfânta Acruce, și Sfânta liturgie, și Preot, și Episcop, și Învățători, și duhovnici, Bătrâni. ce ne mai mai lipsește? Diz-i deci, dacă fim triști că noi avem toate șansele mântuirii. Mai să facem fapta bună pe și toate faptele bune, pun cu rugăciunea, toate sunt trepte care ne urcă din nată la Hristos. Te rogi mai mult? Îl sunt Hristos în inima ta. El s-a de tine și inima ta s-a el. Te smerești mai mult? El s-a probit de smeriți. Nu spune așa? Salmitul, Duhul spune, m-am și m-am mântuit. Că rugășunea, rugăciunea cu smerenia cu blândeța, cu aleacă de cu deasta și regulată a cu prezența duminicală la biserică, cu ascultarea de preoți și de duhovniți, cu citirea cărților șfinte ortodoxe, așa rezistăm noi. Nu vedeți și război împotriva Ortodoxiei ei nu numai la noi, dar la noi, și pusem, pare că s-au făcut din cap și, -și fac, de cap cei care, care ne conduc. Ei nu, dacă știu ce fac, ne vând la cei ne care-i bristit dumneavoastră. Ei bine, ce vor să facă? Să lichideze cum necum ortodoxia asta, România îi încomodează vreodat cele 260 de mănăstiri. Când văd ei cum ar fi azi am neam, mare al mănăstiei neam, unde sunt mii, zeci de mii de oameni acolo adunați în lume, se roagă, unii plâng, alții cântă, alții se închină, alții bat alții se sărută Sfintele Icoane. Când văd cei care nu crede în Hristos sau nu credința adevărată, ei îi ținu demon. Și atunci, hai să facem ceva, să le vin din pământul, să le vin din făbrișele, să le vin din cazurile, să le primește pe acei turși, cum știți ce se întâmplă acum, tinerii se trimestem de până de ani, după câte o de-a lor, parcă noi murim de fame. Și ce țară frumoasă avem! Și ce frumusesc de mănăsterea de România asta! N-ați văzut alte țări! E așa de frumoasă, păcat, că mulți dintre noi, tinerii mai ales, încep să nu-și mai iubească țara. A, mai frumoasă e Italia, mai frumoasă e Turcia, mai frumoasă este Libia și așa mai departe. De avut, acolo, dacă nu avea acolo într-un și dacă nu-ți să țărișoara asta, unii Hristos se slăvește peste tot. Că nu-i sat fără biserică, nu-i comunul fără mănăstiri, nu-i județ fără marne mănăstiri și este o țară legată de cer prin biserici și mănăstiri. Și poporul care-i blând, se rămâne blând în continuare. Și să-i iubiți biserica, și să-i iubiți fața bună, și să-i iubiți a spovedani, să-ți ascultați de tu și atunci Hristos ne va înălțați pe noi la șere șerești, ne va lumina, ne va întări, ne va scăpa de toți. Dar nu uita ce am spus, când avem crucea în mâna noastră, acolo Hristos cel înviat, Hristos cel înălțat și de cruce fug toți demonii și toți sectanții. Când văd crucea, îi atucă durere de cap. Iar și noi să rămânem cu Hristos. Pentru noi Hristos a înviat, pentru noi Hristos a înlățat, pentru noi Hristos este între noi și ne așteaptă să ne schimbăm viața, ca să ne primească, ca să ne menănească, ca să ne mântuiască, ca să ne nască la cele cirești. De Iar atunci, e și până în ajunul duminicii mari, în loc de Hristos a înviat, știți cu toții, ni salutăm cu Hristos, s-a Nu uitați asta, asta, să faceți să Asta e Astea, nu vreau să mai spună asta. Iubiți tradiția noastră Sfântă. De asemenea să nu uităm, toți astăzi este ziua eroilor. Și ni știe câți eroi au murit, pentru neamul acesta românesc? Pentru ce se luptau Ștefan cel mare și Mircea acel bătrân? Pentru ce se luptau Matei, Basarab, Vasene, Lucru și toți marii noștri voivoți? Sau pentru ce și-a dat viața ca martir Sfântul Constantin, prin aveam cu cei patru copii al Pentru ce? Nu a spus întrebarea. Pentru că să-și România sau țara lor mai mare niciodată. Pentru ca să apere ortodoxia aici, unii au fost moșii și strămoșii noștri. Să nu intre aici păgânul, să nu intre turcul, să nu intre tatarul care erau păgâni, să ne păgânizeze pe noi, ca să rămânem ortodoxi legate Hristos și de cruce și de cer, așa încât așa să rămâne. Iar cei care vor acum să conduce lumea toată și să ne bage în sacul celor din obsederni, și ce vor să facă? Să distrugă, nici nu pămânește de eroi, nu pomenesc nimic din tradiția românească, din istoria românească, din oamenii mari români. României, nu pomenesc! Ei nu atât, au datat, gândul lor numai la Occident și la NATO și la lor. Aștia sunt oameni? Aștia da! Nu sunt oameni? Nu sunt oameni care își dau seama că Hristos conduce România, nu conduc oamenii. Bă, cu ne temem de rusă, dacă eu o minșină, Eu nu Sunt Deci roați aminte, suntem cu Hristos, nu ne temem de nimic. Suntem cu Sfântul Hristos în inima noastră, nu ne temem de demoni. Suntem cu biserica și cu cele șapte sfinte taine și, pentru aceea închei cuvântul meu, rugând Bunul Dumnezeu să ne înnață pe toți la șeri prin faptele cele bune, începând cu rugăciunea, prin smerenie și prin bândete, prin toate celelalte fapte bune, să ne înnață Dumnezeu acele cele cerești și să ne unească prin dragoste și să scape Dumnezeu România din păgâni și din necreștini, iar pe eroii neamului care și-au dat viața pentru neamul românesc și pentru pământul nostru trebun, Dumnezeu să-i odinească într-un părăția sa. Închei cuvântul zicând, Hristos s-a înălțat. Adiv, adiv, adiv, adiv, adiv, adiv.